ЗА-З-НА Ви ще ми бачили, що прийменник ПО з присвійними займенниками «Мій, моя, моє, наша, наше» українсько-класична література і фольклор не так часто вживали, як це недавно стало поширюватися в літературі, коли чуємо «по моєму», «по твоєму», «по нашому». Наприклад, «по моєму так не можна робити». Виходячи з наших мовних традицій, цю фразу краще було б сказати так, на мою думку, або на мій погляд, чи як на мене. Так не можна робити. Але не слід думати, що українська мова взагалі уникає прийменника «по». Ні, ми часто користуємось цим прийменником, наприклад, «по савці свитка, по пану шапка» – прислів'є. Видно пана по халявах прислів'я, по своєму ліжку простягає ніжку прислів'я. Прийменником по користується на позначення місця руху. Він тинявся без діла по вулицях і майданах столиці. Мені багато доводилось їздити по містах і селах України. Але неправильно кажуть, я живу по вулиці Леніна, замість Я живу на вулиці Леніна. У фразі Він по походженню українець прийменник по стоїть не на своєму місці. Не краще буде, коли замість нього поставити прийменник за, як це часто роблять, він за походженням українець, бо тут треба прийменника з. Він із походження або з роду чи родом українець. Взагалі прийменником за часто надуживають. Якщо він стоїть цілком на своєму місці в фразах «Одягнений за останньою модою», «Це зроблено за всіма вимогами науки», то цього не можна сказати про такі фрази. Він зробив це за наказом директора, за бажанням публіки концерт Повторено. Тут слід сказати з наказу директора на бажання публіки. Вислів «одержати гроші за рахунком» чи «за ордером» також неправильний. Слід «одержати гроші на рахунок» чи «на ордер». Коли треба вказати на привід причину або підставу якоїсь дії, тоді краще вживати прийменника «з» або «на» чи «з доброї волі». Кончар, насилен на його бажання дорогі страви коцюбинські. Принагідно слід звернути увагу на хибний вислів з точки зору, що є буквалістичним перекладом російського з точки зреде. По українському цей вислів буде з погляду з погляду марксизму українсько-російський словник Академії наук України. І з цього погляду Російсько-український словник Академії наук України. У деякого часу виникає питання, як правильно сказати по-українському «Пішов по воду чи пішов за водою?» Це залежить від того поняття, яке ми вкладаємо в речення. Якщо йдеться про мету руху, то треба ставити прийменник «по». «Ми ходили по гриби, воронько». Якщо напрям руху прийменник «за», «Пливи косо тихо за водою, а я піду слідом за тобою» – народна пісня. Я йду по лікаря, бо хворому дуже тяжко, але я пішов за лікарем до його кабінету взяти рецепт. «При» чи «за»? З прийменниками «при» і «за» трапляється чимало помилок на письмі із уст. Візьмімо такі фрази. При будуванні клубу ми застосували всі нові технічні досягнення. При бажанні цього можна досягти. Це можна здійснити при всіх обставинах. У всіх цих фразах прийменник «при» стоїть на позначенні часу. Погляньмо, коли саме наше класика і живе народне мовлення користується цим прийменником.